مغربتنکه خیری کتابنا هل هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بالغ فضل تعظيم عنا به فنه اسلام قال جنو دي رسالات مرشدان در ترجمه کتاب ده مرتبه سر بتم وين مطلب حديث کی سو خبره متقیشی ثمانات کی اہمیتی واردنی اردو شیطان حضرت زرات شیطان لسابشو باجے وروتن کی له حساس تے حساس حساس دین حساس ونا سل قلب خلق و بنا سل قلب و بنا حق تک کړه خوند دام کینې ذلت نادو او په ظاهره معنا دی زيرات شي چې خروج هوا ميندوبور ماصود نو یاخذ دي مقصد دایږي دغه څنګه دی او بالکل لاشای ته واردات کړل شي او دا څو یې نه په دې واردات کړل زکر چې پدمانی دادان یو غمش غمش غمش غمش غمش. استر... مفاصل وحتى ش... او حطاب عظیمشه های و عظیم غم شغم شغم و پا دنه که غم راشی نوی آغینا مفاصل کیه و حتی چه این پیتاحت محقجان هموشی و او یادا که نایده ده شغل تمسیل نا ده, ده شغل ام ده او دا کیشه جوړونی ده لپاره چې دا ځان په پدې لري او پموند ټولې او د امیو مطلب لري کې دی شي چې دې کوشش کړي چې دا اذان مانورما د قیامت کې اذان اورې دن کې چې دی هغه شهادت کړي او دې شهادت تا یوړن دي د رامین دي سیمواعد نه وی او عمل ترې په کول نه ودی ورو ده مده شي کای چا عمل تر نه سم کول نه ودی ورما او قیامت کړه نه علاوه ته پوسکیږي ولې دا د سیدا خبيصي دې دا قابلیت د شهادت نه ده ددا او د سره سم نه سمات شي بی واجب خبره دا اذان سره د دغه د مو ده او چې بمون مون کې وین نو مون کې خیرت او قرآنی او لګي یخ تر بین المر د سړیو دا نفکه به چې دی دا اوسنځي دا که جواب دغه د مو اذین نو आवाज د دعوتی پوچت له جواندی او دعوته تامده قرآن مرتبا اغرچه دیر وچت دار لیکن دا ارشی خل خصوصیت بی دا قرآن خل خصوصیت ته دازان خل خصوصیت ته دیر اشیری یا هغه په یو کې مدي شي باندې نکي په ول اګنا باندې کېږي او میښ دي دنیا اوس نه راولا اشي نه مرته کې عمر مرامت کې او دنیا نلګرا اخره دنیا شهر اخره اور په لګوان نلګي ماچو ورناشه دي کې نه داد اللہ جلل شانو خودشان دے بیدلتا تصویب زی کرشا دیر خرد حتی اذا خودیتا تصویب تا تصویب دینا دیارتا تصویب دی جواد قیلت حال داری فعلی رضی اللہ عنہ روایت ہے معاذ نے ولی د ہا قاصد تفسیل دماغ سن د معنی کو علی اخرج هذا المرتد من المسجد مجاهد بن عمر کو ذکر کئی و سری تصیب کو فزور ا سکے اب یعمر نظرکم ورشو قال قلنا بنا مواثیری نه را وېداد کوي او بدعو چې دروې ثوي دا یې یو زاړه چې دا تصویبی قدیمه ده تصویب قدیمه دا د صوب نداز صوب ویل کیږي د اواز را جامه خو زول چې اعلان بالاعلان دی اعلان یو کې بلم توصیهی قدیمی ما با اذان کی حی الصلاح ده حیر الصلاه درو تسیمه توصیهی قدیمی ما ار اذانه من النوم ما که هوږل ترې ورکړ شي توصیهی تسویبی اقامت بعد از اذان نه ققام درو څو څوکي یا خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صاحب دې دلته اغه تصویر مراد دي اما ته سیوی حادثه چي دي یو په خصوصیت ته ای یو په عموم تر وی په خصوصیت سایه کاستا سره وی هغه مشغول په خدمت وی قاضی بي سوفي دا جهېځي زکات د فکر نه او تو لکه يم مو دا یا جمعه حاضر کسان دی خو فکر نه ای ابو بکر واي رسول الله صلواتم السلام سات ما دې مو د چا په خواچبه دې دې له هغه حرکت ورکو د زان رسول الله امه ته تسيب چ خلک کوئی واستې کار خدایم بخاجمه تیاره زنه د وروصوي یا څوک یې الصلات جامعۃن ده هریا له خپل استرایوی اکثر متقدمین دین خلاف دي چې غایبین تتصیب او مایما ششستر صاحبه له یادی صاحب ده دیتا جمع الصحطان وی نزا غدا شایده ایدات و تنردی که زکای عبداد قل احداث و تضیون بی من احتضی هذا أو اعلام و اعلان چه ده ده زرائید وصائل و مصالح, مصالح خطر د بیا او نفس مر او نفس یو شی دی نسنګ په دې چې خطر راځي داږي یو ځای دې چې نه مراد دی عین او شین مراد هاي رف رسول بن نیران هر سڑه پدی پی گی چه مراد دی نیرانا ازان لید سوگدانی شویلی چه پوچه تواز غک فضور رد دی نانا ازان تینا راد دی دا ازان مخفض مدار چه غائبین خبت شی سومده چه واز شتی دی شی دومده اجه صحب سواره موتر جمده او عزیز والماذن تیي اذين اذان سمحا زو اذان همو سمحت سيوا ديته کلکوایا ولفاظ جننا قرين ترطش دې مې به شبا دار ويت کو شنډه کلکړې ده ابو الحسننه اوس ني تي گوچي دي مؤذن پاذان کي کم سمحت نه وو کې دې شي چې یای اواز وو دې کې راخنه وا یای تطریب کاو تطریب دې ته کلکی ونه کول یا د د پساو کې غم غموا غمو غما څوی څو ګنې وند کېو دا یې خدني کې رسول اللہ علیہ السلام موازینو عبا تطریب ہو بیدے خوش و عجیم رسول اللہ علیہ السلام نے اذان سہل سمح <سؤال> دے و سہلن و سمحن اذان رید شخاق و نیشن و خلا رشا حرکر رید خودری رضی اللہ عنہ دے و معنی توصفی گئی سند باندې پی گئی قال له ابو سهري صحيح ابو سهري خدي د عبد الرحمن می صاحب صاحب لا تج صاحب دي مازني دي ان سادي دي مازني بن ایني راکا تحب الغنم <سؤال> والباديه زيدين معشطرا غري غري او اطر افطي شري دي فطي دشتي کلاچتا اي غنم سا کي او قاله باديه تکا شقدره بيه او قانون شي شي غنم کي او باديه تکا هم سيدي اغان دي قودما اواز شتوه او چتوه واځي جن نه دا پازان باندې ده تدیدا زکناوري اتحاد اواز ماذن جن انس نشي چې شهادت کې کولا وخت باندې ابو سعید سميتهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما در رسول الله صلى الله عليه او دا حدیث هم د دې لپاره دی چوادې پنيرا او چکاوا ارتفاع صوت کمیرا د دیو جنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې په مکان مرتفع باندې اذان کېده چوادې تیږي بنی نجار کبدیری وزرانه وا د ها قوت پوچتاو بلال برهان کو یا د یمات خواته کوم چې بدنګ زیو د غره بیا ځم کو دا همالمشلاته عزته زندگی صحابه او حکایا او ډیرو مشران او فخکړیا او ترافت او تلک ګړو وروکی ژوند ته دا د عمل پاتیشوی لري خاص کر په یامه کې څنونکي اے برتنونه سره بچی به پدېن کې د منفرد اذان دی کړ شو تا کباید یی کې او نور منفردین منفرد دي اودا ټول شنو را شاهد کوي امام شافی سه د منفرد پر ځان کې تفصیل کوي یا خدای چې مونثریذ اذان مندوب نه دی او د تا کو رسول <سؤال> الله صلوات الله علیه د کې بنو څوک ووایه راځي ترکه یا ښا ځان خدای اعلان او د اعلان لپاره دی چې څوک نه وي شاتو چې حیا الرساله خیر کړه او نو خبر دي چا د شرکت امید او یا ځان دی وی دریم خو لارې چا دان مطلقنه ولارې هم احناف هم داوي اوكي شي چپلي आवाज باندې دپسې جناتودريي ملائکه ودريي مونږ کای نه دې هم کې کوزو کوزو ودريي نو ودريي شي واه كما ننظر الى بنا حتى وينزل اذا تلا ذلك نبي اذا ما دار نار عليه فقرئ في رقعه طيبه بين بين بين ما وما ما كتبه ورجت خلفه قلنا الله تبارك وتعالى كما قرئ لنا بسم قاتلين الله عليه وسلم والله محمد قال قال رحم الله صلى الله عليه وسلم قال الله اكبر په دې پایو پایو دینه دا نه زنه په تاسو کوم ما يحكم يرفقن بلا ظالمات من ترجمه کتاب باندې باس کوو تهین کو چې ترجمه الباب د حدیث او قم ذکر دي هات چې حدیث نو تحقیق دي نظام تحقیق شو دی پاخید عورت دیو کنه خدې د دې د یو ټی دی چې په دې د پاخید ذکر نشته کې دې چې پندای یا کې دا حدیث مکه کې ما مواجنین او باندې به تارونه کې دومره قدر احترام د ځان شو چې د انسانانو دما په مخوسي ده د دیني صحابه معلومي چې یو قضا ځان شاعز اسلام دی اما دا خبر چې دا وا یم کو سنت دې کو فرض دې کو فرض دې کو قضې کې فائدې هدا ته په شوې ده محکمې څو چې تارو کې په یو کې باندې دا د ظهرا م دا پکاله چې مواذینین اذان نه وی تعارض نه کوي او واخلو خدای هوا څه سارو کې چماعزين نو اذان او رکو نوي بیانن په حمد ته کوي باجوي او کومې نه منسوخ شوي دیم قولاره چنن دعوت عام شوې دي هاغه وخت خدایان دعوت عام شوې نو پترنتې ګیل لا چې دا که مسلمانان دي کوي دي ور دعوت عام شوې دي دا وخت امیر او خدیقاب یا سره کو دی شي چې دغه خدای او دات مننه لري دی نه لري دا مننه لري نو ورمه سري ته دا کول لالا سوتو وسو نشوي چې زارار په پته ریزه دعا ما جوړ کړه په تکبیر ته تکبیر تحریمو ولاء څوک څرګړې پدې کې ډېر راغیل و نه د کتاب الله نن مناسب شو دا کداغال فاده کې استشهاد کتاب الله نه ان اذا ذلنا بصاحب قوم فصاح صباح المنذرين هذا لاغو په تاریخونه نه د کتاب الله نه ذکر کې بې ځای د باندې توحید د پاره به هم ذکر کې دغه حدیث فیصله ورونه ورته 파ټه جنگ تټي وو شه چې مخکب ماته څهږي به جنگ د وګړي له جنگ ستټي ذکر کړی وای په دې ډول دا ورته سره په اړه دا څنګه ټولدا په کورنۍ سره یوور موجه ده دا پر هغه بې طرفه په دې کار په اړه خبرې نه کوو او په یوو مداريری په اړه خبرې نه کوو چې موازین اعظام کئی سامین بسکر و سکری موسانی پر این مقام کی فیصلہ فی و نقلہ چی اخور نقل اجات من اعظام منع دی دسی بوئی حمای اخوری دالا فضیو زکری کسی ماتن الحدیث را متوجی شی او په حدیث په مقصد تاسو ور شو لی سوالني مشکار چم تاسو او ترمذی چم تاسو ور لی داوود او مسلم کوم تاسو ور لی البته ایجابه دوا ده یو ایجابته ده او بل ایجابته اوج دي یا با ته پیری خو جماعت سره تک دے نه هته صفه پد تک دي کی ذکر دے باب دے مستقین یو کم دېس باب دي حدیث شفق سو پندريشته یا با ته پیری جماعت نه واجب دي ایا با ایا قولی چره کله کې په یو څو شي اول پدې لحه ساته دا قولی جوابته واجب د مندووب نه دی د جمهور قولاره شرع مندووب دې مالک شافعی احمد ندوی امید اویم دا شانتی ویدی چه دا مستحب دے هم بازی کتانوی چه یابتی خوزی و عجب دے امید اوام امدو کی ویدی بازی ماری کم ویدی حدیث و عیرم اور در ایدی دا پیشکی رسول اللہ اسلام امر کرده فاقولو مصلا ما یقول محزین اور امر پارد وجود دے خداعات احفیق شویده شاہ میرا حمیشہ پارا دوگیو نگی. بے بلدہ اختلاف دے چھدہ اجابت نمانی. کم امور گردی دا جمعی جہاں دا جمعی آزائن سانی امام منبرت خطلی. حین د خدای آیات الیمی د اذان ثانی ایابت جید دیانو یو قول خدای کوي امام په منبر باندې کینا صفلا صلاته ولا کلامه ایابت د اذان مثلث شی شی ینین د راشتي بنای کې بیادادی جنا نه جواب یې دی امام ابي وسل به تحقیق را د عالم دی چې معلمي چرته جایز دی ولی امام وسل د کی تعباق قیل دی امام مړ باندې ناشه یو اواز یې یو کټ ناوړی شاسه تحقیقم داري جواب ورکوي شي خاص کار چې بیره اول <سؤال> اذان جواب نه ورکړي به بلا مسالم خپي شي دروي چې کله کله اذانونه متعدد وي وليد حلو پکنه ثلاث اذان او ای یو ځای به چپدي کې و ساته خو خبره خبرانه چې دا خپل مؤذن دا ځان جوابږي خو مخکې بلچا شروع کړل په دې چا خير نوو اذان مؤذن کړي وو او استه دې پاتنه دي او فريزر فاري په حاشيه دا لیکلي دي نو متر سوین نو جواب دي اورکی ابن ابي دین دي تحقیق هم د شموليي مې حیاز تحقیق مولانا ته هيصه پر تحقیق کوي خو کو ماځ کې یا په ذکر کی وی تسبیحات کی اذان شری شین انقطاع کولی شیانا یا په داخل کی وی دشیانا زموږه تعالی خدا قول ده کنا مونږه ختای نه کړو شمازه نه فارغ شوی دا کلمات او پغه طریقه دوهراو کی اما صرات او تسبیح او نور ذکر د اپمه چیرې شي دا اعماله ښه ده ازان په وخت کې د صائم خبرینه کوي اقامت او د اذان په می کې قران دی هم نو وی سلام محمد زئی جواب تران تو متوي په هر زمان چې مان ایدا یابد سره دغه حیزه شوله، نیفاسه شوله. سې یو کولداري چې نام په هر زمان ایدا یابد تا ده د چ په شان دي. ایابد حالت د جما د خدا کې نه یابد بنورته مڅه تاسو شي. محروف خبره پدی مقام که د مما سره دا یقوله میسل ما یقوله یو قول خدا دی چه مما سره لاجمه دا دو خراول دا اگه کلمو بای کمچمو آجن و ای اگه کلمات باوی کوي چې ازان لسلوی حیل صلاح و حیل فلا و قرامت صلاح من النوم لا اقوی استهدادا تا چاہتوی چا حیل صلاح موازین کو سامینو تاوی داگی جا آزادے چیز دابد احفل نیتا نہ اخ نیت کې د هغه کلام نه شه او دغه تلفظ د کلام نفسی دغه به کلامی د صحیح شي دا یو قسم د تحذير د خپل نیت کو چې خپل ځان ته وجیبیت کول ته کوی مون قبل تا تا په کاله دغه کلمه بیاو صلاح خیر دې مونږ ورته ده د دا نیت تر تلفظ کلا دا تصدیق دے تصدیق د کلام نفسی په کلام لبدی څنګه بینم کو ها د دیوینہ کو باندې تلفظ یو سوقی د تصدیقات د کلام تصدیق د کلام نفسی د فاره په کلام لبدی 63 من نه 13 ش ابا دي محققین دي د ریدار ته وی دي مشر مخدری خبر را نه ام مطلقاً مو معسلنه ده استثنا یاستا اول پدیس سیات کی تاسو ګورئ دماگیا او محمد چه اله قولی او شادن محمد رسول الله بیدا دیم سند چیده دیم معاییی ترسیدر دیخو بیدا پکره غرده و حدسی اخواننا نو قال لما قال حی علی صلاح معاییی چا حی علی خدا بعض اخواننا مجھون مجھون دی. مجھون مجھون دیم قول دا دیم خدا او اخواننا اوزعی مراج دیم بے معروف شو او په دې کې دا فرض مستطاع شوړه علي حلول وقته الله بالله فا حلول وقته الله بالله زه ته دماغه دا دې چا دې عظیم او نور مستصنه یاته همشته دلت خدادو مستصنه یات قامت صلاه قام حل و ظامها ابو او ابو دا معمر نظر روایت پکړې دي اصلي صلاه خير <تصفيق> من نوم قدرم قوي سلام تو برکت او phúcنه سلام صبو کې دار پا نقلي صلاه او برکت هاټا 78 نمبر څخه ماخذ نه معلوم چې لیکب دي نه ده دیو جن مختلف سوری یو قول متقرید لک جا وللک قول د جمع هم دی حیاه الصلا دهمو حول ولا قوت الا بالله المول قد قامت الصلاه دهمو یا قامت الاهله وصلاه خير من عمد في صلاه تبارك الله دا یو قول او او زه ته یو اغونو خلکید ما وی دار ته خې بھم راغې کئ ته سي بلا حلل قوت لبلار خ خير مصطفی عبدالرزاق کی گورا تفصیل دے قدمے مثالی کی وای وای بس وای نبی دا یابی حضرت موسنی پدی مقام کې دعاوې د نیتایوي دوام لغې مشترکه ده او معنا د دعاوو الملکي او معنا د په ما د دعاوو ذکر کې عین لفظ لري دام لفظ محتمل ده یو عین د نیت راځان شریې نیتان خزان مراد ده او دیم عند نداء عند الفرا من نداء دار السجره كملي قال حين يسمع نداء الله رب هذه الدعوه التامه وصلاه القائمه دا اگر چې دی مقام کې د مدارس چې غدي کله یې سمع خدا مزاری په معنا د ماجدا حين سمع دا نداء چې نداء اوری خودملاحظی پودی تعوید رسی کرده دیکنه که چونه های روزی های روزی های روزی. دا حکیت دخال ده، استغباد نده ماسی. وزهلک متوجیش ده. وزه وقت کی ترغیب دوهاگان لیکن پده که رقل یدین دو دعا چلا سوچتکی آزان کی یہ دعا کهوئیم. کلا کلا درو جی پو مات پتیم که خلقوئی دعا سوچتکی دعا اوگئیم. ایری که دی سکار دے خدو آزانی کوا کن. خصوصیات چیگن خصوصيات کوموږه دا وی چې لاله د مماتو نه ده کړی دا په دې رسول الله څنګه رافلې نه ده نقل خصوصیت سره او په دې وختونه دا نه د مماتو سره یو رښتیا تشکې بلې په دې کې دا خصوصیات, ده خصوصیات ده خاص حکم دی د سونه تی تی وا پکره مې شاه سه تحقیق دې دواغان په هټ اجتماعي وبان دیو جنايته وروه صلوات پاجیو کلا شو ته ول محقل قيل لا رملي موږ په معنی کې کوم دواغان دي شوا سه پدمانج رات کړی دا زم ماتره کې راتل شو دي به ځینې خلک په دې کې غیل وکي تقبيل دا غوته کوي په امه اند شاهد دي خاصه پنجاب کې د هديثه کله کې ابوبکر مولا لقال نه کله کې خوازهي پر دې پر منکر دي البتہ ازکار بعد الفراغ مختلف نقل شویدی بعد الفراغ دا زکر حمرہ غریبے قدیری کی جو کم دے نا صحیح کی روما حبیبنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے تقل دے رسول اللہ اسلام نے دا زکر حمرہ نقل دے چا کی دما ته تو خاط کړی ده په فارغ مدهسته ابن خضیم کی یو حدیث را فکر کړی ده هغه هم د څه مده الفاظ مختلف راغلي یو روایت د می مسعود رضی الله عنه قال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ذکر هم کرده شهادت دا اللا إله إلا وحده لا شريك لهو محمد رسول الله دا غنرس محمد المسید توجع نفسه دا, دا الفاظ محمد رسول الله اللهم عاتم محمد المسید توجع نفسه درجته وفي المصلحين محبته وفي المقربين ذکره خاوکې دومې سلمای او رحمتوم دې چې دا دعا یې ځکه ما هم دې کې الله اللهم ايندې استقبال دې دې کا ورېدبار نه ه دې کا واصات دعات کا او حضورې قرات دې کې اقين دې دا صدا په تراخو دې دا ټول دې دې دې په دې کې دې کې کمال إذا فكئي والدرجة رفيع وإياه كلا والوسيلة تصوى الفزيلة وذات المهمة من الوسيلة والفزيلة دا الدرجة رفيع وفزيلة لذي نشتري فكذا زيادة تماماً كريم آخر كإنك لا تخب المعادة بإقيك شتري مينك لا تخذنها دوئی دشیر ایو صلیق. اللہم رب حاج دعوت تاام بذیع الفاظ وضا حتى لکم توجیش ری. اللہم رب رب منصوب دیش. رب حاج دعوت تاام. یا اللہم رب حاج دعوت تاام. انت حاج دعوت تاام. دلتا ذ رب تعبیر ولې شوې دی الله تم مستحق ته پکې مګام وای شي او قرب مژش کی مبارکتا تاجیشو دعवत دعوات او دی ورته اکثر دعवत چیرې اپتان کې لري او پنهسره دونه کرا دیو دوه وات هم را دی دوه وات پیغامونه کرا دی ماراد دې داوته تامنه هم د کلفاز اذان دی به کچه یو رات دې حاجی حق حاجی داوتی به د دې د تان ډېر شوه ها دې تان د دې تان تمام والی سوږران یو فوق پدې کې جامعیت کې د الله عظمت شهادت د تصفیه شهادت د صلات توحید ناروستو داوت او قول د حیله صلا د دې ذکر حیل حلا اخیرګه حالاته <سؤال> ما تبقد الله <سؤال> هو رب الله <سؤال> الا اله الا الله دا دیم تام په معنا د بقا ده دا با کدا متي کوزانو دینه وران دي دریم تو سما پترمیزي کی ویډیو شه دعوت تام دې پټول علم کې چليږي په علم کې چتت صد او ناراضي شه آ کې دا ازان نه انګازي اوه سيری دا مخالق مكن يكونا چې یو ځمایه په تاراینه په بوجني شروپی په بوجني ساری ونور دي نور صلاة قائمہ قائم پہمانہ د دائمه دانم سوہی قائمہ دا په وی چ صلواتون به راز نک اسمان نورانی هوہ سینہ مفاد و سایر جمال و سایر و سینہ تا قائم ما ما تقرب به ال غیر هو صلیت وسیره و جنات کې یو ماندلې یو ما تبر دا مستحق یو عامد دی رسول الله سره دی دا هم تعین دی د وختلو سم مقصد شو دا وسته مقصد نه دی چې متعین دی خو اختیار د بندې چینه اور کەی څوک لري ته پوس کوي حالت حاضر کې خونه دې کنه روس کوي خبر چا ورته دي کی دا د وای هم دا اجل <سؤال> دې توا لري باجر وای ته نیک راځي او کمزوري دي چې وسران جنات پر میں کې او طول جنات تا دا ها خا په نصیب دي او کوه سلا شفاعت کبری شومتي شي رسول الله صلی الله علیه و سلم پر ادا او صلی دا دا ها ساتب قاین موجی مقام محمود شفاعتی پروگرام محترم مقام محمود دا دا میړین معاشه سره تعلقاته او وسيله کې دي شي چې دا مقام محمود شي چې ښایره دا چې جنات یې بجنات مقام محمود خليوال حمد چې رسول الله صلی الله علیه و سلم پداسې ایا بس قربک مقام محمود پداش او وخت او غاغه په پکې اغت جیدا و سرل پرویک کی خدا سیوا ثم لا یؤمن الا من آمن علیه لہ صحن صحابو ذغه خبر عمد کړه ان قوم من یصلو فی الاذان فاقف بینهم سعد سعد اللہ تعالی عنہ دې په ماین کې خبره یې وکړه سعد یې مې وقاص په دا واقعه کلچه قیدشی اپ حطا کیدارا جو عمر خلافه دو. پین لسما صنح جدیو. ساد امیر جیشو. امیر منصور دا سارم موصولا نقل کردی بھی اکیم نقل کردی بھی اکیم نقل کردی. رب دللہ مشرق غارما ټیم مو چې قضيه افطکه شو شهید شو जखमी شو ها سی دا کوشش کوو چې د مؤاذین مو شمال سات پرې باندې عمل وکړو پسونه وکړو ریویو خوي تحقیق وشو څو هم دا غنده پرې دی پاتې ساکي اول ذکر او تهجين ذکر ش اتمہ ذکر ش صبح ذکر ش دا خو ساکي اول کې ترغیب دي چې شیمان جنو په شریږي او په دې ماه سف مہراب کې تر کسان زيتوار و درزل نو دا په ساکي اول نا کم نا سب چره تحجیر نا مراد و صلاة زحر تپتے مردی تحجیر و جلالا شیخ خرق و بروقر نام زان خدی و احکی زان بچاؤ جو بلتبه تعلقات ہم کٹ کاران دیکھو اختلاط نو راتي شان تاګيد په اتموشو حاځاله چې دینه خمنه شوی دا خو یاده بیان د یاد پرا یاده د هاوه خبرې دي چې اور چې من نو راګ دي یاد دی و جنا شه دلته شاه او خبت راته مغرب صالح او دا زید امتیازو لکا خلقو بمغرب تا هم عشوه او دا خبت نعبر هر تقدیل ما في العتماء دا تعدید نده کارا چه دید تیم نم داشی نور پا ملا حضرت روصاق وید کدیشی ا ته مته دې ته وای چې په تیار کې راځه زمانه دا له په تیار کې نو ته دې اگر الله ورګي هم دا چې نه ختني هغه تفصیل کوم کو قبل از وخت تا تاسو وخت را نه لای په روښه سره شک قانون ناکام نه وره ما ته پته ده چې بے فسایي ها داسې کو چې دا باج تاخير وکړ کو دا هم خې ترهې نه وې پاتې